Розділ третій. Глейс Бей. 10 вересня 1952 року. Тієї ночі, коли його дружина дала життя синові та дочці, Джеймс Камерон перебував у публічному будинку і був у чіп п'яний. Він лежав у ліжку між двома молодими скандинавками і не відразу почув за дверима голос Крісті, господині борделя. Джеймс. Двері відчинилися, на порозі з'явилася огрядна постать мадам. «Та пішла ти, стара курка! – обурено закричав Джеймс. – Невже і тут не дадуть мені спокою? Вибач, що доводиться перервати ваші втіхи. Твоя дружина? Трахкав я її!» «Безумовно! – хмикнула Крісі. – Так ось, вона зараз народжує. Ну то й що? Для цього жінка і призначена!» Дзвонив лікар. «Він шукає тебе вже дві години і без жодного успіху. Справи досить погані. Раджу поквапитися». Камерон ледве сів на ліжку, звісив ноги, потряс головою. «Чортовий гаманець! Ніде від неї не сховаєшся! Гаразд, мем! Іду, іду!» Він з жалем подивився на два оголені жіночі тіла. «Але платити за цих шльондр я не буду!» «Добре, добре, одягайся і бігом у свою ніч ліжку!» Крісі обернулася до дівчат. «А ви за мною!» Колись Джеймс Камарон був дуже привабливим чоловіком, але тепер його обличчя несло на собі незабутні сліди безлічі найнижчих вад. Ніхто не наважився б дати Камарону менше, ніж 50. У свої 30 років Джеймс був керуючим одного із нічліжних будинків або пансіонатів, які належали Шону Макалістеру, власнику єдиного в містечку банку. Останні п'ять років Джеймс Камерон та його дружина Пегі твердо дотримувалися принципу поділу обов'язків. Він пив, вона мила кімнати та готувала їжу для двох десятків постоярців. Щоп'ятниці чоловік збирав плату у всіх п'яти пансіонатах, що були власністю Макалістера. Те служила Камерону ще одним приводом, якщо такий йому був потрібний – залишити похилу дружину і добре промочити горло. Джеймс був важкою людиною, причому власний нестерпний характер служив йому джерелом радості. Джеймс був невдахою, причому свято вірив у те, що у бідах його винні виключно оточуючи. Згодом він навіть навчився знаходити у своїх нещастях задоволення. Негаразди долі якби оточували його револом мученика. Коли Джейнсу виповнився рік, його сім'я перебралася з Шотландії до Глейсбей, прихопивши з собою лише мізерні, найнеобхідніші пожитки. Батькам довелося болісно боротися, щоби вижити в чужому краю. 14-річного хлопця батько відправив на вугільні копальні. У 16 Джеймс підірвав спину і пішов із шахти. Роком пізніше батько та мати загинули у залізничній катастрофі. Виходило так, що на пасті Камарону посилала сама доля, Однак були у юнака і дві Незаперечні переваги, рідкісна для хлопця краса плюс чарівність, яка посилювала її чари, коли підказувала інтуїція. Якось у Сіднеї, сусідньому з Глейсбей селищі, Джеймс зустрів симпатичну Пегі Максуел, яка приїхала разом із батьками на канікули. Якщо говорити суворо, Пегі не можна було назвати красивою. Натомість у її батька водилися долари, а Джеймс не мав за душею ні гроша. Йому вдалося без особливих зусиль зачарувати дівчину. Через два тижні та, пішовши на перекір волі батька, вийшла за нього заміж. «Я дам донці посах у п'ять тисяч доларів», – повідомив нареченому Джордж Максуел. «Таким чином ти матимеш шанс стати людиною». «Рекомендую вкласти гроші в нерухомість, за п'ять років сума подвоїться. Можеш розраховувати на мою допомогу». Але чекати на п'ять років Джеймс не захотів. Ні з ким не порадившись, він вирішив розкинути і разом із приятелем зробив ставку на розробку нафтової свердловини. Через два місяці справа урвалась. Гроші виявилися викинутими на вітер. Поза себе від гніву тест категорично відмовився від своїх слів. «Ти дурень, Джеймсе! Більше не чекай від мене жодного цента!» Шлюб, який представлявся Камерону порятунком від пекла злиднів, привів його на край прірви. Тепер треба було якось утримувати дружину, не маючи роботи. Врятував? Шон Маккалістер, банкіру ледве перевалило за 50, низькорослий, з великим животом, він не вилазив із шовкового жилета, прикрашеного масивним золотим ланцюгом. У Глейсбей Маккалістер з'явився 20 -ма роками раніше і дуже швидко оцінив перспективи, що там відкриваються. По вулицях селища ходили юрби вугільників і лісорубів у пошуках житла, маючи у своєму розпорядженні кошти, що він міг би побудувати для них дома. Але вважав за краще діяти інакше. За його розрахунками виходило, що куди більше прибутку принесе здавання кімнат у найм. Не минуло й двох років, як бригада робітників звела у містечку невеликий готель та п'ять пансіонатів. Від охочих зняти кут не було відбою. Власністю потрібно було керувати, а знайти гідну людину все не виходило. Робота була не з легких. Обов'язки менеджера включали пошук наймачів, забезпечення їх гарячою їжею, закупівлю продовольства і підтримку в кімнатах хоча б відносної чистоти. Що ж стосується окладу керівника – то думка уславитися благодійником Шона не спокушала. Розлучившись з першим менеджером, який виявився справжнім шибеником, Маккалісер зупинив свій вибір на Джеймсі Камероні. Час від часу юнак заходив у банк, щоб узяти невелику позику і зрештою заборгував доволі пристойну суму. Посильним Шон викликав боржника до себе. «Можу запропонувати тобі роботу». роботу? Вважай себе щасливчиком. Щойно відкрилася чудова вакансія. Тут, у банку? Ідея стояти біля каси припала до смаку, Джеймсу. Коли маєш справу з грошима, до пальців обов'язково прилипне кілька монет. Не зовсім. У тебе, Джеймса, гарні задатки. Ти, напевно, вмієш ладити з людьми. Як тобі посада керівника мого пансіонату, що на Клейблихт-Авеню? «Нічліжний будинок, сер, У голосі Камерона чулася розчарування. «Тобі потрібен дах!» – окремо промовив Макаліссер. «Отримаєш із дружиною кімнату та сіл. Задарма. Плюс невеликий оклад». «Наскільки невеликий?» «З тобою я буду щедрим, хлопче. Двадцять п'ять доларів на тиждень». «Двадцять? Як хочеш. Інші про це мріють». Вибору Камерон не мав. Згоден. От і добре, що п'ятниці звератимеш плату в усіх п'яти закладах, а наступного дня, в суботу, гроші мають бути в мене. Коли Джеймс поділився новиною успіхи, та приречено просягла. Але, любий, ми ж нічого в цьому не розуміємо. Навчимося, розподілимо обов'язки. Вона повірила чоловікові. Гаразд, спробуємо. Проб вдалася. Подружжя отримала пансіонат у своє розпорядження. З роками Джеймсу кілька разів представлялася нагода зайнятися більш багатообіцяючою справою, яка обіцяла не тільки пристойні доходи, а й інший соціальний статус, проте Камерон вже настільки звик упиватися своїми нещастями, що не бажав нічого змінювати. А навіщо? буркнув він собі під ніс. Коли доля проти, краще чекати не доводиться. І зараз, цієї невдало розпочатої вересневої ночі, Джеймса мучила лише одна думка чому вони не дадуть мені відпочити з двома золотоволосими повіями, до диявола дружину. За дверима борделя мадам Крісі йому вдарив холодний вітер. Непогано підготуватися до того, що має бути, подумав Камерон і рішуче пішов у бік бару «Морський вовк». Через годину він з небажанням наблизився до обогого будиночку пансіонату, що стояв на Абердін-роуд, у найбіднішому кварталі Глейс-бей. У коридорі його оточили стривожені постояльці. «У пехі сидить лікар», – сказав хтось. «Ти поквапився б». Джеймс прийшов у крихітну тісну спальню. Сусідньої кімнати лунав крик новонародженого. Пегі лежала на ліжку абсолютно нерухома. Над нею схилявся професор Патрік Дункан. Почувши за спиною кроки, лікар підняв голову. Що тут у вас відбувається? мудним голосом спитав Камерон. Лікар випростався, зміряв його презирливим поглядом. Вам слід було надіслати до мене дружину ще тиждень тому. Ага, і насипати тобі на сіл гірку монет. Ну, народжує. У чому проблема? Пегі померла. Я зробив усе, що міг. У неї були двійнята. Одну дитину врятувати не вдалося. О, господи, прошепотів Камерон. Доля, знову Доля. Що? Доля, кажу, вона завжди проти. Тепер вона забрала в мене спадкоємця. Я не у спальню без звуку ступила медсестра, несучи на витягнутих руках пакумок зі старої ковдри. Ваша дочка, містере Камарон, дочка, і що мені з нею робити, з дочкою? майже безладно пробурмотів Камарон. Ти викликаєш у мене огиду, хлопче, крізь зуби процидив лікар. «Я можу залишитися до ранку», – сказала сестра, – «покажу, як справлятися з немовлям». Вдивляючись у червоне, зморшене личко, що виднілося у вирізі пакунка, Джеймс надією подумав, «Може, до ранку вона й не доживе?». Перші три тижні ніхто не взяв би на себе сміливість сказати, чи дівчинка залишиться жити. Лікар прислав доглядальницю, яка сповивала дитину, – сухі пелюшки і годувала через соску молоком. Нарешті, приблизно через місяць, доктор Дункан оголосив, «Ваша дочка, містере Камерон, поза небезпекою». Не зводячи пильного погляду з похмурого батька, він ледве чутно додав, «Хай береже її Господь». «Дівчинці треба дати ім'я містера Камерон», – підказала доглядальниця. «Мені немає різниці, як її зватимуть. Ось ви дайте їй ім'я. Добре, тоді Лара. Таке добре, вам видніше», – в офіційних паперах записали Лара. Вона росла, не відчуваючи на собі нічії турботи, нічої ласки. Постояльці, виключно чоловіки, були надто зайняті собою, щоб звертати увагу на дитину. Єдина в пансіонаті жінка, товстуха-шведка, готувала у брудній їжу та прибирала номери. З моменту народження дочки Джеймс Камерон виконав все твердого намеру, не мати з нею нічого спільного. Проклята доля обдурила його ще раз, дозволивши марній істоті залишитися живою. Ночі Джеймс часа проводив у залі з пляшкою вісків в руці скаржичись зайнятим картковою грою гірникам. Через цю маленьку сучку загинули моя дружина та син. Не варто так говорити, друже. Як же? Син би виріс, перетворився на справжнього чоловіка, здобув освіту і заробляв би купу грошей, а потім із радістю пригрів би біля себе рідного батька. Гравці пропускали його буркатіння вуха. Декілька разів Джеймс намагався розшукати Джорджа Максуелла, переконати його забрати дівчинку до себе, але тесть, як крізь землю, провалився. «Мені б дуже пощастило, якби старий Пердун здох», – думав Камерон. Населення Глейсбей складали головним чином мандрівні душі, кочували з одного нічліжного будинку до іншого – вони перебиралися до Америки з Китаю та Франції, з Росії, Польщі та України. Серед них були греки, італійці, турки, теслярі, кравці, шкіряники, залізних справ майстри. Житло вони знімали ближче до берега океану, на Main Street, Wall Street та Outer Street. Майже всі працювали у вугільних шахтах або на вал валці лісу, або в морі куди на лов риби виходили на великі траулери. Розташований у прикордонній зоні, Глизьбей вважався містечком необлаштованим, мало неубогим. убогим. Погода в околицях була огидною. Суворі зими з частими снігопадами тяглися до середини квітня. Через велику кількість затоці льодів навіть травень залишався холодним і відряним, а з липня по жовтині шли дрібні, затяжні дощі. В межах міста налічувалося 18 пенсіонатів, причому кількість постояльців доходила в деяких до 70. У нічліжці, якою завідував Джеймс Камерон, жили 24 людини, здебільшого шотландці. Не даючи собі в тому звіту, душа Лари мучилася за великим і світлим почуттям. Дівчинка не знала іграшок, ніколи не бачила ляльок, вона не мала подруг. Інстинктивно, бажаючи догодити хоча б батькові, вона своїми руками робила для нього нехитрі, наївні подарунки. Але Джеймс або висміював, або просто не помічав їх. Коли Ларі виповнилася 5 років, вона випадково почула, як у розмові з кимось із мешканців батько сказав, Бачиш, старий, не та дитина у мене померла. Бігати зараз коридором мав мій синочок. Уся ніч пройшла у сльозах. Вона так любила свого тата і так його ненавиділа. Шестирічною дівчинкою Лара нагадувала героїні шотландських казок – величезні, Широко розплющені очі на худенькому та блідому личку. В один із нів коридором пенсіонату гучно прийшов новий постоялець. Тяжкого, ведмежо-незграбного чоловіка звали Мунго Максуїн. Побачивши тендітну схожу на ельфа істоту, серце його розтануло. «У тебе, напевно, є сім'я, Красуні?» «Є!» «Мене звуть Лара!» «А, чудово звучить. До школи ходиш?» «До школи? Ні. Чому ні?» «Я не знаю. Що ж, з'ясуємо». І Мунго попрямував до Камерона. «Мені сказали, твоя донька не ходить до школи». «І що? Дівчинці, навчання ні до чого». «Помиляєшся, приятелю. Ларі потрібна освіта. Кожен повинен мати у житті шанс». Можеш не продовжувати. Порожня витівка. Але Максвін вперто стояв на своєму. Щоб відмовитися від настирливого лісоруба, Джеймс неохоче погодився. Принаймні маленький щур не муляти моєму очі. Перспектива вирушити на навчання провела Лару в жах. Все своє коротке життя дівчинка провела у світі дорослих. Як спілкуватися з однолітками, вона не знала. У понеділок Берта кухаварка відвезла Лару до школи Святої Анни. Ось, заявила вона в кабінеті директорки, Лара Камерон, директриса місіс Камінгс, давно втратила чоловіка і самотужки виховувала трьох дітей. Окинувши уважним поглядом поношену сукню дівчинки, вона з м'якою посмішкою промовила. «Лара, яке приємне ім'я! Скільки тобі років, моя Люба?» «Шість!» Лара ледве стримувала сльози. «Бідолаха перелякана!» – зрозуміла місіс Камінгс. «Ми дуже раді бачити тебе тут, Лара. Тобі у нас сподобається. Ти дізнаєшся багато цікавих речей». «Я не можу тут залишитись!» Вирвалося у дівчинки. Ось як. Чому? Тато нудьгуватиме. Лара твердо вирішила, що ніхто не змусить її розплакатися. Малятко, але ти станеш проводити в школі всього кілька годин на день. Їй не залишалося нічого іншого, як пройти до заповненого учнями класу. Єдине вільне місце – Знайшлося лише біля задньої стіни. Вчителька Містеркел діловито стукала кредою по грифельній дошці. Отже, сьогодні ми маємо алфавіт. Літера А. З неї починається слово «ейпл». Бі – це бой. Хто знає, яке слово починається на букву С. У повітря піднялася тонка ручка. Candy. Чудово. Аді. Док. Добре. І. Іт. Чудово. Тепер скажіть слово на літеру «ф». Можна я? Розкрила рот Лара. Звичайно. Ну, смоливіше. Слово виявилося дуже коротким. У відчаї містер стеркел заплющила очі. За віком Лара була в класі найменшою. Проте містер Теркел здавалося, що новенька набагато старша за своїх товаришів по навчанню. У, дівці, у дівчинці відчувалася якась тривожна, невластива дитині зрілість. Вона вже доросла, якій треба лише трохи підрости, зауважила вчителька-директорці. У перший же день занять під час великої зміни Дітлахи витягли з портфелів бляшанки. У когось там лежав бутерброд, у когось домашнє печиво. Подумати про їжу для Лари не було кому. «Де твій обід, Лара?» – запитала Кел. «Я не голодна», – уперто відповіла та. «Тато нагодував мене цупким сніданком». Майже всі дівчатка прийшли до класу в чистеньких сукнях та гарних блузках. Зі свого дірявого одягу Лара давно виросла. Після уроків вона підійшла до батька. «Мені потрібна нова спідниця. «Як же! Я не друкую грошей! Сходи до армії порятунку!» «Але там обноски, тату!» Джеймс Камерон відважив дочці дзвінки Ляпас. На перервах однокласники із захопленням грали в ігри про які Лара і не чула. Дівчата сповивали ляльок, причому багато хто з радістю простягав своїх Ларі. Вона гордо відмовлялася, повідомлюючи, усі ці багатства не мої. Згодом, коли Лара вже трохи освоїлася у світі, де батьки любили своїх дітей, влаштовували для них вечірки, дарували подарунки, прийшло розуміння того, чого вона позбавлена. Ця мудрість робила її ще більш замкненою та самотньою. У пенсіонаті на Лару чекала зовсім інша школа. Вечерами загальний зал перетворювався на справжній Ваволонський стовпотвор. Почувши ім'я постояльця, дівчинка легко визначала, звідки він родом. Мак приїхав з Шотландії, Ходдер та Пайк із Ньюфаундленду – Жан і Люк раніше жили у Франції, а Дудаш та Кочок — у Польщі. Чоловіки працювали лісорубами, теслями, добували у шахті вугілля, ловили рибу. Поїдаючи за великим столом сніданок чи вечерю, вони ділилися один за одним своїми новинами і від цих оповідань у Лари паморочилася в голові. Кожна група говорила таємничою Зрозумілою лише їм присвяченою мовою. Найбільше в Глейсбей було лісорубів. На острові їх налічувалися тисячі. Від них дурно пахло свіжою тирсою і сосновою корою. Вони з жаром міркували про якісь комлі, тралювальники і обрізки сучків. Цього року має вийти майже 200 мільйонів квадратних футів. Прикричав якось за вечерюєю міцної статури хлопець. «Як мога? Фут англійською. Може бути квадратною?» Здивовано запитала в нього Лара. Зал здригнувся від добродушного реготу. «Квадратний фут, донька, це шматок деревини зі сторонами завдовжки один фут і товщиною в дюйм. Ось підростеш, вийдеш заміж» і захочеш збудувати собі будинок із гарного теса з п'ятьма кімнатами. На такому твоєму чоловікові знадобиться 12 тисяч квадратів. Я не збираюся виходити заміж. Рибалки анітрохи трохи не були схожі на лісорубів. У ніч вони поверталися пропахлим морем, обговорюючи спробу їхньої компанії розводити на мілководді устриць хваляючись нечуваним уловом оселеця або тунця або макрелі. Але ніхто не зачаровував Лару так, як шахтарі. У Кейп-Бретоні працювали понад три з половиною тисячі вугільників. Їхні копальні знаходилися в Лінгені, Прінці та Фалені. Назви шахт звучали у її вухах музикою – «Ювілейна», «Останній шанс», «Чорний діамант», коли шахтарі, які сиділи за столом, починали обговорювати підсумки робочого дня, Лара відчувала солодку стому. Що там сьогодні трапилося з Майком? Правду кажуть, чи так чутки? Чисту правду. Він спускався штреком, і ззаду в його люльку врізалася вагонетка. бідолашному розможило ступню. Сучен син бригадир сказав, що він сам винен. Не вистрибнув вчасно, хоч міг, сказавши, що задув його ліхтар. «Нічого не зрозуміла», – зі зніяковілістю зізналася Лара. «Майк опускався в забій», – пояснив той, що говорив. «На роботу, в маленькому залізному кориті на коліщатках. Хтось не перевірив стрілки, і його наздогнала завантажена вагонетка. Ось і все». «А задув його ліхтар», – вугільники засміялися. «Задутий ліхтар» означає, що бідалаху звільнили. У віці 15 років Лара вступила до середньої школи імені святого Михаїла. До того часу вона перетворилася на нескладного, довгоногого підлітка з жорсткими пасмами чорного волоса, що стерчали в бік і тямущими сірими очима, які досі здавались занадто великими для її тонкого, як і раніше, блідого обличчя. Важко було сказати, що зрештою вийде з цього гидкого каченя. Природні метаморфози відбувалися повільно, і ніхто не взявся передбачити їхній результат, красу чи потворність. Для Джеймса Камерона дочка була опудалом. «Вискакуй заміж за першого дурня, який трапиться», – радив він Ларі. «У тебе не та стать, щоб крутити носом», – Лара мовчала. «І скажи, щоб він не чекав від мене посагу». На порозі кімнати виросла постать Мунго Максуїна. Лісоруб ледве стримував гнів. «Це все», – кинув Камерон дочці. «Забирайся на кухню», – Лара вийшла. «Що ж ти витворюєш із дівчинкою?» – обурено спитав Мунго. Камерон окинув того, що увійшов, з неважливим поглядом бляклих очей. «Не твоя справа!» «Та ти п'яний! П'яний! Кому яка різниця? Чи не жінки так спиртне?» Максуїн розвернувся і пішов у кухню. Лара мила брудні тарілки, очі її були сповнені сліз. «Викинь усе з голови!» – тихо промовив Монго. «Батко це з гаряча. «Він мене ненавидить!» «Ні, маленька моя, ні! Я не чула від нього доброго слова! Жодного разу!» «Заперечити лісорубу не було чого!» Влітку до Глейсбей пробувала безліч туристів. Вони розкочували містечком у дорогих автомобілях, в елегантних костюмах, прогулювалися вулицями, заходили в лавки, обідали у відомих своїми немисливими цінами в ресторанах Джаспера і Седра, а потім вирушали далі, на Пташині острови. Для місцевих жителів вони були істотами іншого порядку, посланцями найщасливішого світу. Лара заздрила їм і мріяла про те, щоб наприкінці літа Доля забрала її слідом за цими пустощами удачі. Якби так. Іноді до неї доходили розповіді батька про Джорджа Максуела. «Старий дурень ніяк не хотів віддавати за мене свою дорогу дочку», слезливо скаржився Джеймс черговому постояльцю. «Думаєте, набитий грішмий осел послав мені хоч сент? Куди там? Але я все ж таки подбав про його пегі». І Наділара днями безперервно тішила себе мріями про те, як дідусь Джордж приїде і забере її з собою в чарівні міста – в Лондон, Париж, Рим, про які їй доводилося лише читати. У мене буде ціла шафа розкішного одягу, плаття, шарфи, блузки і тисяча, тисяча пар туфель. Але за одним місяцем мешон наступний, рік змінювався новим, а від діда не було і звістки. Лара змирилася. Мабуть, все життя їй судилося провести тут, у остогідлому Глейсбей.